Про що саме, залишалося лише здогадуватись. Світлана Лебезун важко дихаючи опустилася на крісло, завбачливо поставлене під стіною. Що за іронія долі? Ніхто тепер не забороняв їй увійти до клавиної хати. Сьогодні Макса взагалі не було вдома. А Марина похмуро відвернулася, коли баба Свєтя проходила коридором. Щось у цій домівці змінилося. Обидві колежанки, здавалося, обмінювалися якимись дивовижними нематеріальними імпульсами, що замінили їм висловлювання вголос. Кілька відвідин і жодного слова про тривоги й здогадки, пов'язані з неймовірною поведінкою Макса та Марини. Натомість Клавдія Огром'як постійно згадували минуле. Флегматичне плетиво її спогадів повертало старули безуних в кольоровий світ колишніх походеньок. «А ти пригадуєш світю, як тебе, мов, печену рибину подавали гостям на таці?» запитала під час минулих відвідин баба Клава. «Здається, то було в теремку Катерини, хвещучки. Тоді ще якогось їхнього полковника помилково підстрелили. «Ой, у тебе вже нема пам'яті», – посміхнулася подруга. Полковника застрелили набагато пізніше. І Катеринин Теремок пізніше заклали. Таких, як ми, туди вже не брали. Їм було молодих подавай. Там тоді були якісь голі дівки з Луцька, вони потім плили, що покололи стегна в кукурудзі, коли бігали від тих військових. Хоч бананів наїлися, вела своєї Клавдія, у погляді якої з'явилася така знайома веселинка. Тільки подумай. Розруха, бідоття, голод. Люди ще від війни не відхекалися. А вони жарують, а? Або ж їм що? На тебе тоді змарнили цілу шоколадну голову. Чому змарнили? Вони той шоколад злизали, заперечила баба Світлана, пригадуючи собі дивовижну процедуру на кухні, коли її, розпростерту на великій таці, обіклали фруктами і полили шоколадом. Довелося терпіти. Хитра дівка тоді ще хотіла приховати кілька небачених заморських плодів, але чолов'яга у білому фартуху роздратовано відібрав їх зі словами «Потім! Як не доїдять, забереш!». Світлені ж дісталися лише торбина з бананами в подарунок, бо розпашили товариство, з'їло все до крихти. Перш ніж узятися за саму рибину. Ой, треба було бачити, як пси хекали. Продовжувала стара Лебезуниха. А ти теж не гірша була, так що нема чого хихотіти. Кого зі ставка сіткою виловлювали, га? Хто голяком на коні їздив по самогонку до лісника? А дядькові, певне, до сих пір сниться, якщо живий ще. Пригадуєш, як ті двоє з обкому ходили просити, щоб не розказував нікому про наші гульбища. Е, Світланко, що не кажи, а комуністи таки мали фантазію, — зітхнула баба Клава і на хвильку задумалася. — Хто і коли бачив ті банани, манго? Навіть дурного мандарина не можна купити в магазині. А ми таки попоїли їх з тобою, не мовлячи вже про коньяки і вина. — тю, не згадуй. На коньяки досі дивитися не можу. Як облювала диван у кабінеті другого секретаря, так досі не пила його ні краплі. А, я, я б смикнула чарчинку. Вірменського, наприклад. Лебезуних, а втім, стрепинулися. А чого це ти згадала про теремок? Та згадала. Бо туди любив їздити один цікавий чоловік. Хто? Такий собі трохимчук із обкому комсомолу. Та ти його повинна знати. Він ще розказували, міг за один вечір тисячу рублів пропити з дівками. А, пам'ятаю, пам'ятаю такого, хитнула головою баба Світлана. Ти тільки подумай собі тисячу рублів, тож не жарти. Ой, у них, світює і зараз з грошей кури не клюють. То у нас із ним була одна мова. Про що? А, розмова. Ну, дурна така собі розмова. Але, пригадую, я питала в нього, що означає слово Мишигін. А чому ж у нього? Бо то було його словечко. Ліпив його де треба і де не треба. А я й питаю. Він же якийсь писатель був чи що? Думала собі,